Ezkatzen nasian ez azken boladan koronavirusaren kontrako txertoa dela eta entzuten dituan teoria konplotzaleekin. Eta esan behar dut ez duala arazorik e, teoria hoiekin konkretuki. Informazio ofizialak zalantzain jartzea bizikiarik eta asanua e, atzematen dut. orokorrean Baina ez da aztu behar teoriak direla. Ez badu teoriak direla, ongi da sanoa da egiak bilakatzen direla direlarik asten naiz problema bat e, ukaiten eta partekatua izan den azkenetariko bat. Edo ikusidan azkenetariko batek e, aipatzen zuen txertoan bazirela nanopartikulak e, gu kontrolatzeko uhuan handenak bilakatzeko biziki luzea zen azalpen guztia eta eta komplot guzti mundua kontrolatzeko judutarrek, antolatu omen dute, e, nonbait agertzen gertzen zen bilgeitz ere, biztandena, eta agia esateko hori irakurri eta gutxienez kezkatzen naiz, gutxienez, <gutxienez> ez bada jo, agian beldurtzen ere, pixkat, ezakit. Eta, bueno, e, ba nire iritzia horren inguruan, ba gu, horrelako zerbait partekatzen duen hor baitek, Bederen memoria historiko gutxi dauka. Hori bederen. Nik uste dut beste arazoren bat ere baduela. Ez nahi zehaztasun gehiago sartuko, baina agian garaia da uh, konplot teoriak ere, eh, <laughs> konplotak izan daitezkela, pentsatzen azteko. Ez dakit nork interesatzen duen, eh, noren interesa zerbitzatzen duen orlako teoriak zabaltzea. Zuei usten dizuet autua.